Egy kicsit túlságosan is fényűző. Vastag szőnyegeket látott, alacsony díványokat, két elegáns kiegészítő asztalkát és dús a mennyezetről a padlóigérő függönyöket, amelyek elválasztották a térséget a másik részétől, amely valószínűleg a hálószoba volt. A függönyökkel szemközt, közt, ahol a hajó összeszűkült, vagyis a tattya volt, egy kicsi, de modernül felszerelt konyhát látott. A magáé ez a hajó? kérdezte Wolftól. Egyik barátomé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 de Wolfval, aki csak használni akarja a testét, megborzongott. – Fázol? – kérdezte Wolf, mikor átnyújtotta neki az egyik poharat. – Nem, nem, diderekte. Wolf felemelte a poharát. – Egészségedre! Ellennek száraz volt a szája. Beleszürcsődt a hideg pesgőbe, aztán nagyot kortyolt belőle. Mindjárt valamivel jobban érezte magát.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 Kemel kivette a pisztolyát az íróasztal a kulcsra zárt fiókjából, betette az akúja zsebébe, aztán megcsukolta a feleségét, és csendesen elhagyta a házat. Bejut a kocsiába és beindította a motort. Egy percig csak ült, és gondolkozott. Tanácskozni szeretne Sadattal, csak hogy az időbe kerülne. Vandamot elfoghatja a türelmetlenség, miközben a bárkaháznál várakozik, és elhamarkodottan elkövet valamit. Előbb Vandamat kell gyorsan elintézni.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 Sőt, ahogy a dolgok jelenleg állnak, még vissza is verhetik őket. Akkor aztán nyilván vizsgálat kezdődik majd, hogy mi történt azon az este a vontató isvényen, és előbb-utóbb kemerre terelődik a gyanú. És akkor valószínűleg agyonlövik. Bátorság! mondta hangosan, mert eszébe jutott, hogyan borult lángba imám repülőgépe, amikor lezuhant a sivatagban. Leparkolt a vontató közelébe. A kocsi csomagtartójából kivett egy hosszú kötelet.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 Nyilvánvaló volt, hogy Szonya nem szerény nő. Wolf adott szonjának egy pohár pohárperzsgőt. Szonya elvette anélkül, hogy ránézett volna, és megkérdezte ellentől. Szóval te mi kisboltjában dolgozol? Nem, nem dolgozom ott, mondta ellen, és közben azt gondolta. Vajon valóban érdekel? Csak kisegítettem néhány napig. Rokonok vagyunk. Tehát görög vagy? Igen. A tere fere egy kis önbizalmat adott el ennek. Félelme alábbhagyott. Akármi történik is, nem valószínű, hogy Wolf egyébként egyik megyik nőjének a szeme láttára akarja megerőszakolni őt. Szondja legalább egy kis lélegzethez üttatta elent. William elhatározta, hogy Wolfot még éfél előtt elkapja. Éjfél. Majdnem elfeledkezett róla. Wolf leült el mellé. A lány valahogy fenyegetve érezte magát, ahogy ez a pár ott ült a két oldalán. Wolf azt mondta, milyen szerencsés ember vagyok én, hogy itt ülök Kairó két legszebb nőjével. Ellen egyenesen maga elé nézett, nem tudta, mit mondjam. Wolf megkérdezte. Hát nem szép lány szonja? De igen. Szonja megérintette a arcát, aztán megfogta az állat és maga felé fordította a fejét. Engem szépnek tartasz Ellen? Persze. Elena a homlokát ráncolta. A dolog kezdett bizarr lenni.